В день я спав після тії сторожі вже сплю я вдень то можна й не вставати наснились сни та все такі хороші що я малий і хочу воювати укаю хлопчаків бур'ян шаблями крешим сторожу встановили на ближчому горбі такі іще ще малі «Нікому ще не брешем, ні матері, ні Богу, ані самим собі. Я змалку був такий, розказувала мати, що був заводіяко, усяких колотнеч. Усе грозилось різку у березі вламати. Недаром же в колиску мені поклали меч». Заповідалось на велике, прозрінням повнилась душа, Кого любив і що накликав, таке зробив, як швайку з лемеша. Не зрікся була ви, вона сама упала, та що там була ви, я честі не зберіг. Якби воно само пальнуло з самопала, бо сам себе. Я ні накласти руки, гріх, що скаже цей зброяр? Що скажуть люди прості, та й приклад же синам, і щевкнуть вороги? В тюремному люху вночі кричали кості, наснилося чи що? Брящали ланцюги? Одні мої бредуть, щось діється зі мною, Насиллі занепав, ніде мене не ждуть, Долиною гей зеленою, козаки не йдуть, Повзе під гору стежечка зміїна, На схил виходжу і дивлюсь, дивлюсь, так живу, молюсь до України. Вона не чує, але я молюсь. Моя добринь горбата від обухів, Моя гординь щербата від неслав, Моя білобожниця, мій богодухів, Моя вознесенка, мій Богуслав, лавро моя. Мій колючий Тернопіль, Вічний редомель і вічна Ташань, Білою церквою в зоряний попіл Виросли храми твоїх Ридань. Дивень моя, моя пуща і проща, Мій добротворе, що в мене єдин, Моя дорожинка, моя мирогоща, мій ніжин, Мій любеч, моя мединь, умань моя, моя і згубівко, радом коранньої сивини, моя Божедарівко, миролюбівко, Ганно зачатівко, сина зачни, в сумах твоїх, у твоїм голосієві, на весь хрестипіль. Христища, Христи, Сина Славутича, Сина Месію, Сина Спасителя, А нас прости. Не врятував тебе я, Україно, І не врятую, Хоч кричи на гвалт, Зброяр на вежі, Джура косить сіно, Розбитий гетьман. Що тепер я варт? Вломлю собі з грабини костурець І з очерету виріжу сопілку І шов полями на упростець Переполохав перепілку Змія на стезці пережду змію Джерель б'є з-під каменя Я п'ю Тут, власне, рай Тут птиці і зло, Ні слова злого, ані злого чину. В житті такого всякого було, Що аж тепер на старості спочину. Минає день, і ще один минає. Надходить вечір, птиця замукає. А той зброяр, «Мабуть таки, мамай, бо часом є, а часом і зникає. Вже перша зірка крізь гілля проглянула. Вже скоро їх тут вилетять рої. Ходи, не бійся, пані Порцелянова. Я теж тут привид, ми тепер свої. Ось тут посидим трохи на камінні». Розстелим тишу, як м'який обрус, То форкне кінь, То в місячнім промінні Зубами блисне чорний сажотрус. От я й заплив у цей камінний ятер. От я вже й міг би вперше в житті, Як Марк Аврелій, римський імператор, Писать свої думки на самоті Але ж не звичка Все універсали До шаблі звичин більш, як до пера Розумні люди все-таки писали А ми не дуже Нам воно не тра А ще, хотя, ще От і вся мудрація Чому у нас немає ще горація? Уміємо добре шаблею махати, червоні ружі сіять біля хати, вмирати вміємо по степах гасати, але себе не вміємо написати. У цій страшній великій боротьбі не вмієм так сказати о собі, щоб світ здригнувся і на всі віки були приславні наші козаки, як ті Ахіли і як ті Геракли. На це у нас щось розуму забракло. Бо поки ми тут про свободу мимрили, то інші вже свободу і здобули, а ми усе співаємо, як ми вимерли, або як нас в неволю продали. І де той геній до народу дбалий, щоб розбудив наш умисел оспалий, і не нікчемним словом, що як нежить, а як народу гідному належить, казав Йоанн. В початку було слово. В початку слово, а не комарі. Не як у нас на січ іде з малого, а вже коли осліп у кобзарі. О, Господи! А я? Чи мав при собі гроно найвченіших мужів, піїтів і музик? То все у королів. В палацах, біля тронів. А ти козак, ти гетьман, ти мужик. Бувають королі більш вдатні до розпусти, Ніж до звитяг. І кожне слово лож, зато як вийде, Гляне, як розпустить повинний хвіст Придворних і вельмож, При них все люди грамотні і терті. У них боплан, у них і шевальє, а наше слово дожило до смерті, Але для світу й досі ще не є. Бо ми такі, ми прості, ми в кожусі Не знаєм як, не звикли до свобод, То треба ж якось піднімати на дусі, А не в болото втоптувати народ. Та прийде час, як перед Богом свідчу, ще буде слово більше за слова. Але чи й справді ми німі для світу? Чи, може, трохи світ недочува? Ми воїни, ледарі нележні. І наше діло праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежність. Ото ж нам так і важко через те. Чи, може, ми не лицарі були? Своє жіноцтво шанувати не вміли, Пани виноїм стухольки пили, А ми у шапці ніженьки їм гріли. Віки ідуть, а нам усе амінь. Нема спокою між Дніпром і Бугом, вже стільки літ, вже стільки поколінь усе життя між шаблею і плугом. Так нам судилось, так нам довелось. Все нас руйнують, як ахейці Трою. У нас хлоп'я на ноги зіп'ялось і вже притьма хапається за зброю. Мих то за кого ми не хто кого. І ця війна, не я їй був призвідця. Мось панство йде гуртом на одного, а наш один і чорта не боїться. Аби який перед собою корч, півсотні війська полетіло б сторч, Хто йшов на нас, той повертався з гулями. У нас баби і ті стріляють дулями. І все одно віками у ярмі усім чужі, Для світу незначущі, Чи що ніяк не вирвемось самі, Чи що у нас сусіди загрибущі. Ми вільні люди вільної землі Тавропоразки маєм на чолі. Мойсей народ свій вів через пустелю, послав Господь їм воду за труда, а в нас, яку не вдариш кайлом скелю, зівсюди рине кров, а не вода. Вони хоч мали з неба яку манну, таки ж пустеля більша за степи, Господь їм землю Дав обітованну І море перед ним розступив Я ж не Мойсей Народ на рані рана Моє чоло Побила сивина Куди іти? Земля обітована, Вона ж під нами Наша Ось вона Та ще ж яка, мій господи, багата, Лісами щедра, зерном золота, Міцна зелом, скотиною рогата, Народом добра, вірою свята. Хто тут не жив, а в нагороду, Хто вдячен був, коли цьому народу? Чужинці скрізь посіли наші гради. Ім'я дали нам хлопи, мужики. На нас лежить тавро тієї зради, якою нас вже зраджено віки. Для них ці землі тільки ласий кусень та люд сумирний десь там по хатах. Жили-були, об'їли нас як гусінь, ще й поганьбили по усіх світах. Все нам випоминають всі наші злодіяння, де, що, коли і скільки ви збирують до крихт. А скільки ми зазнали нелюдського страждання? А скільки ті чужинці сподіяли нам кривд? Чи ми чинили утиск? сусідам, їхній мові. Був мій народ співцем і сіячем. Я все зробив би без проливу крові. Та ви ж пройшли вогнем тут і мечем. Ви кажете, ми темні, ви кажете, погроми, але чому ж не чути з правдивих ваших пащ про тих погромів чорні буреломи, які вчинив Чорнецький тут і лашч, що вже віки нема од вас рятунку, а ще зветеся лицарі, бундючні повичі, хан палить села хоч для пограбунку, а Радзивіл для світла уночі. Так наступили цій землі на груди, що й стогін вже не вирветься з грудей. Князь Вишневецький. Вішує повсюди, а лащ у церкві вирізав людей. Це ж треба мати сатанинський намір, чоїть в собі невеликовний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами та ще й у всьому звинуватить. Нас Хіба що мертвий тут би не пручався В гадючих путах визиску й лихви Живуть без вінчання, вмирають без причастя Дітей не хрестять, замкнено церкви Вже допекли нас до живої рани Даруть податки З поля, двору, стріх Цькують людей, здають в оренду храми І мову нашу Мають для зловтіх Ну то й дійшло До крові, до шабель Армагеддон Збувається пророче, А вже коли зірвалося З петель То вже по людських долях прогуркоче. І той народ, і так по світу гнаний, Сумний народ, що світу дав Христа, О Божа мати, змилуйся над нами, Дай розум в серце і правду на вуста. Чи ми коли той біль страшний загоїмо, Взаємна кривда, то взаємний гріх, Бо їхні темні, нас вважають гоями, А наші темні обзивають їх. Чи винен той скрипаль, чи балагула, Чи винен хлібороб той, чи кобзар, Що серед нас є лисинково гура, А серед них визискувач, лихвар. Все винен я. Всіх мусив захистити і тих і тих, і тих від тих і тих, мене людину можна не простити, але народи ради всіх святих, усі народи, а віддаки мій у чомусь винні. Скоївши, не скоївши, як винен той святий Варфоломій, за те варфоломіївське побоїще, о горе нам. Я вже, як ті пророки, що часом божеволіли зжалю, я знаю свій народ, кляну його пороки. Але за нього, Господа молю. А ви, що звикли роззявляти пащі, злочинства наші множити стокрот, побійтесь Бога, ви нічим не кращі за мій сумний зацькований народ. А втім, нехай, дорога правди довга, усі у Усім втовкмачують своє. У все правуючого Бога Усе записано, як є. Ми за своїм неперебутнім горим Все про своє говорим і говорим. А як пильніше глянуть навкруги, Все хтось комусь на світі вороги. Добром Ніде на світі не завізно, закон війни, тяжка його хода. Чи ті пани, повбирені в залізо, читав в шапках баранячих орда, Ніхто ніде наживою не знехтує, хіба лише хан пустошити мастак, А королі не віддають ланцкнехтам на пограбунок села і міста, це їх платня». Тож хани суне потоптом і ділять здобич ханські вояки, але де-інде запорвали б золотом. А в нас яке тут золото? Жінки. Було всього. А буде ще все гірше, і щонедень все гірше, і гірше, і гірше. То мор, то мур, то голод, то війна, то з неба грім, то в полі сарана, То гнів царя, то ласка королева, то знов якась чужинська кабала, А сіль, то хижі кіхті лева. То дзьоб зоключений орла. І поки ми зберемся на потугу, Чужих корон задурені підданці пани торгують. З Бреста й по Бугу плоти лаштують на далекий данціх. Чужі та прийшлі вже тут укорінені, Та ще й своїх причайне кубло так Вирипали двері України, аж холодом з Європи потягло. Немає вже медової землі, рознищили пани і королі. От що в нас є? Могили та й могили. Та чорний шлях з невільницьким плачем цьому народу світ уже немилий. Від зайшлих вбивць і від своїх нікчем. Чи то король? Чи те московське царство, яка почваре, не посяде трон? Ну що ти скажеш, ні одне моцарство не хоче брати на герби ворон. Усе орли, все птиці гонорові, або ще сокіл, чи стріла і лук. Але ж проливши, стільки тої крові, Уже б їм личив двоголовий круг, Пустельний шлях, згубився десь на овиді, Сповзає круча в глинища руді, А спека давить, як душа без сповіді, Малює пам'ять, кола по воді, чи б'ють ще дзвони в лаврі на дзвіниці? Чи вже добіг до Криму той бігун? Чи принц Конде сидить іще в темниці? Що з моїм військом? Чи живий богун? Нічого не знаю. Каркає над нами, і ліс шумить. Оце і весь мій світ, оця фортеця, і десь там за тернами о той єдиний підзамчанський дід. Колись було то піший, то комонний, і німець мандрував, і київський спудей. Тепер цей шлях безлюдний, безгомонний, от так Колись не щуємося, дей поділася та наша Україна. І люди будуть, та уже не ті. Лиш десь там туга у степах чаїна Та рушничок затлілий на хресті. Нема шрамка, навідуюсь до діда, отде мені ще добре, так це тут, і грушає. І хто ж його провіда, і мальви здичавіли, а цвітуть. Цей дід гончар, на гетьмана лихий, В села є хмеля, що така розруха, І з ним не побалакаєш, глухий, чи, може, звик, що вже ніхто не слуха, Все крутить круг свій і гуде, як джміль, А лає так, що годі й повторити. Ну, а що я і є, той самий хміль, Чи й не потреба говорити? Довоювався, хай би йому грець, Призвів людей до додної пастки, чи ця поразка – це вже кінець? Чи лише початок іншої поразки? Боже милий, як зорі світяться! Десь там суботів, десь там січ у Волині Є око світязя, воно також Дивиться в ніч Вже чути З пущі Липу переквітлу Нічного неба Незглибима Твердь Я слухаю Вночі Правічний голос вітру Щось Стогне у дворі То Ходить Моя смерть Славетно жив, кінчаю сиромашну. Моїх думок безсонних чортори. Як веє вітер, наче йому страшно, і наче сумно, наче він старий. Боюся ночі, в ній немає дна. Життя прожив, і ось мої набутки, Душа йде сама собі, одна, Крізь день і ніч, і спогади, і смутки, То десь кричать на згарищах сечі, То виє вовк, то вітер виє в полі, Та ще той лицар глянеш у ночі, А він лежить, сахнеся мимо волі. Нема життя в такому животінні. Між нами ходять привиди і тіні. По схилах підкрадаються вночі Япинуваті скорчені корчі. І сняться сни, гіркіші від ропи. Вони кричать, як заткнуті шопами. Мені приснились в полі черепи, По самий обрій поле. З черепами їх вивертають з ґрунту лемеші, А поле заростає блекотою. Видіння отемнілої душі, Аж губи обкипіли гіркотою. Чекаю лиха, звідусіль, що миті, Біди чекаю, горя, звідусіль, вже зірочки на чорнім оксамиті Чумацьким шляхом розсипають сіль, Чого мені нажився я доволі, Як гарно пахне сіно молоде, Та тільки часом дрібка тої солі Мені з небес у очі попаде. А відьма... Все звіддалеки тернову хустку пов'язала Не гримай на мої думки Я ще ж нічого не сказала Та й каже Я вже у такому віці, що Вже сиджу як пташечка на віці Оце сміюсь, балакаю, клюю А завтра пурх Та вже і у раю та що й нічого, і не буде відьма. Ніхто тебе не гриздиме, та й все. А хто ж тебе самотнього обійде? А хто ж тобі поїстоньки внесе? Цієї ночі хтось ломився у браму. Бродячий циган ночувать забрів, і циганча, ні оле, ані вбрани, просило їсти. Я його пригрів. Він, може, і злодій. Що в нас красти зрештою? Що, крім душі, іще в нас грабувати? Сміється циган, блискає сережкою. Тут, каже, кинь пахне. Не треба підкувати. Отак ми й живемо. На юсті та на рибці. Купив у діда ще одне горня, і циган з циганчам, погравши нам на скрипці, іще лишився, і не вкрав коня.